Telah menggambarkan tentang kebesaran ayat-ayatnya untuk memudahkan kita mencapai kecintaan yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan Ahmad dan sifat sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian luas kandungannya, demikian besar manfaatnya dalam keimanan. InsyaAllah untuk di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas yang berhubungan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wadud. Al-Wadudu. Ya. Al-Wadud yang mencintai dan dicintai. Yang mencintai hamba-hambanya yang beriman, dan mereka pun mencintainya. Satu di antara nama yang aw, yang agung. Salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Yang kandungannya pun sangat mulia. Sangat butuh untuk diketahui oleh orang-orang yang beriman. Sangat butuh dilenungkan maknanya oleh orang-orang yang ingin meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meraih kecintaannya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud... <tuh> disebutkan dalam Al-Qur'an di dua tempat di dua ayat. Pertama yang terdapat dalam surat Hud ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, inna rabbi rahimun waduud." <tuh> Dia minta ampunlah kalian kepada Rabbmu kepada Allah Allah wa dan bertobatlah kepadanya sesungguhnya Rabku Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang dan wadud, maha mencintai maha mencintai ayat yang kedua dalam surah Al-Buruj ayat ke-13 sama ke-14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wahuwa al-ghafurul al wadud. Sesungguhnya Allah, dialah yang memulai penciptaan dan akan mengembalikan manusia, membangkitkan kembali manusia. Wahuwa al-ghafurul al wadud. Dan dia adalah maha pengampun lagi maha mencintai. Mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Maka ini, adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung. karena berhubungan dengan cinta kepada Allah yang merupakan puncak dari agama Islam. Yang merupakan ruh daripada tauhid Penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengenal nama ini sangat perlu. Sangat butuh. Bagaimana mengenal nama-nama Allah yang lainnya karena masing-masing dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sudah kita bahas berkali-kali, mengandung satu bentuk atau bahkan lebih dari penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan keimanan dan tauhid seorang hamba. Maka ini dua ayat yang menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud. Setelah kita ketahui al-wadud artinya secara bahasa juga dari kata-kata wud, ya artinya mencintai. Maka secara syar'i atau pengertian yang diterangkan oleh para ulama tentang makna daripada nama ini, fahuah ahbab ilayhim min kulli shayin qadim tala at lahu. Artinya adalah al-Wadud adalah dialah yang mencintai para nabi. Para Rasul, para wali-walinya, dan para pengikut para Nabi Alaihi salatu Mencintai para Nabi dan para Rasul dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ahabu ilaihim maka mereka itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mereka cintai. Lebih segala sesuatu yang ada di dunia. Di mana hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertian daripada al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadd minkum 'an dinihi fasawya illallahu qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, siapa antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, maka sungguh nanti akan mendatangkan orang-orang yang telah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud dari pemahaman atau pengertian dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini, yaitu Al-Wadud. Baik, di sini ma'asyirul muslimin, ma'asyirul ikhwah wal akhwarijin rahimakumullah, kita lihat satu nama agung ini, menghibur hatinya orang-orang yang beriman, menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tak cintai hamba-hambanya yang berkuat. Mencintai pengikutnya para nabi dan para rasul alaihimu salatu wasalam. Mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Dan jika Allah tak mencintai hambanya, maka segala kebaikan, segala kemuliaan, dan segala keutamaan akan didapatkan oleh hamba tersebut karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak dari kebahagiaan, bahkan Jiwa manusia, ruh manusia, diri manusia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki Kecuali jika hatinya diisi dengan cintaan yang utuh dan sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kandungan dari nama ini sekali lagi Merupakan syakit dari yang dituju oleh para hamba-hamba Banyak Syabdur Rahman al Dalam kitab beliau Fatuh Rahimil Mal Malikil Allam Memiliki satu penjelasan yang panjang lebar tentang nama ini Yang benar-benar kita bisa mengambil faedah yang agung daripada Bagaimana kedudukan cinta kepada Allah Apalagi kalau kita gandingkan dengan keterangan para ulama yang lainnya yang Seperti Ibnu Qayyim maupun para ulama yang lainnya Tentang kedudukan cinta kepada Allah yang merupakan puncak dari apa yang dituju oleh hati manusia Puncak kebahagiaan dan kebaikan dari ruh dan jiwa manusia. Yang tanpa itu seseorang tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Oleh itu, ini merupakan, pemahaman tentang namanya merupakan tujuan yang harus dikejar. Puncak yang harus dicari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Yang ingin memperbaiki dirinya, ingin memberikan nilai yang lebih dalam hidupnya, ingin memudahkan dirinya meraih atau merasakan kebahagiaan dikeh terlebih-lebih di akhirat nanti. Syaikhul Muslimin, rahimahullah, berkata, ketika menjelaskan agungnya kandungan dari apa yang terdapat nama Allah Subhanahu Wa Taala ini yang maha indah ini, beliau katakan, al ahlutawaddidu ila <tuh> khalqih binutihil jamilah wa ala'ihil wasi'ah wa al-taafihil khafiyyah wa ni'amihil khafiyyahil jaliyyah baga'atikan al-wadud adalah al ila khalqih yang yang yang apa ini ila Khalkihi mengundang cintaan dari hamba-hambanya yang mempernah apa ini yang, yang menampakan keindahan dan sempurnaan dirinya untuk dicintai oleh hamba-hambanya dengan nurutihil jamilah sifat-sifatnya yang maha indah wa alaihihul wa siaf kenikmatan kenikmatannya atau anugrah yang demikian luas Wa al-Kaufihiil dan kelembutan-kelembutannya, ah, kebaikan-kebaikannya yang tersembunyi, wa yamihi dan berbagai macam nikmatnya yang tersembunyi maupun yang nampak. Ini pengertian Al-Wadud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengundang hambanya untuk hanya mencintainya dengan berbagai macam sebab-sebab yang paling utama jelas. Dengan Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian dengan anugerahnya, kebaikan-kebaikannya, dengan nikmat-nikmatnya, kelembutan-kelembutannya yang maha mungkin tidak disadari oleh manusia, sehingga ada selam tadi syariah akan macam ibadat-ibadat yang <tuh> Di antaranya ada ibadah-ibadah yang ringan, tapi demikian besar pahalanya. Sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Berdikian kepada Allah dengan yang ringan diucapkan di lisan, tapi besar pahalanya. Beristighfar kepada Allah bertobat dengan sungguh-sungguh untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang demikian banyak. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam. Kalau kita tidak mampu lakukan satu ibadah karena kelemahan kita, maka kita bisa mengejarnya di ibadah yang lain. Subhanallah. Semua itu tujuannya adalah untuk memuliakan manusia, untuk menyempurnakan keimanan mereka, untuk menambah kebaikan mereka yang manfaatnya juga kembali kepada mereka. Nikmat mana yang bersebut pada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Belum lagi dengan, yang paling utama dengan penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang ma'idah. Supaya manusia itu bisa mencapai kecintaan kepada Allah, mensyukuri segala nikmatnya, agar mereka mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang itu kembalinya juga untuk ketenangan dan kebaikan hati mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengecap manusia untuk cinta kepadanya dengan berbagai macam segi-segi yang harusnya mendatangkan kecintaan mereka, kecintaan orang-orang yang ada keimanan di dalam di dalam hatinya. فَهُوَ الْوَدُودُ بِمَعْنَا الْوَدُّ بِمَعْنَا الْوَدِ وَبِمَعْنَا الْمَوْدُودُ Maka kepengertian alwadud itu mencakup dua arti. alwad yang mencintai maupun al yang dicintai. Jadi Allah yuhibbu awliya'ahu wa asti'ahu wa yuhibbunahu. Allah mencintai wali-walinya, para rabinya, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang dipilihnya. Dan mereka pun mencintai Allah. Mereka pun mencintai Allah. فَهُوَ الَّذِي أَحَبَّهُمْ وَجَعَلَكُ لُوبِهِمِ الْمَحَبَّةِ Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menjadikan kecintaan itu ada dalam hati mereka. فَلَمَّا أَحَبُّهُ أَحَبَّهُمْ حُبَّنْ آخِرِ جَزَعَنْ لَهُمْ عَلَى حُبِّهِ Maka ketika mereka mencintai Allah, maka Allah subhanahu wa Subhanahu wa ta'ala berikan cinta lain yang lebih daripada itu kepada mereka sebagai balasan dari keceritaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kanugrah, semua karunia, semua nikmat dan kebaikan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifatnya Menyadarkan kepada hamba-hambanya tentang besarnya limpahan anugerah, nikmat, dan semua kebaikannya. Baik Kemudian dialah yang memasukkan hidayah dalam hati seorang hamba. Dialah yang memudahkan hamba tersebut untuk menerima hidayahnya. Kemudian mencintainya, menyemenangkan kecintaan kepadanya. Menghilangkan sebab-sebab yang, meng yang mengurangi kecintaan kepadanya dengan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Memberikan cobaan-cobaan untuk mengampuni dosa-dosanya dan semua kebaikan-kebaikan. Dari berbagai segi, maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar luar biasa kebaikannya kepada manusia. Dan ini bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud yang mencintai hamba-hambanya yang mengikuti petugasinya. Dan dialah yang menolong mereka untuk menyempurnakan kecintaan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW selanjutnya mengatakan rahimahullah wa ta'ala, فَالْفَضْلُكُلُّهُ رَجِيُّ إِلَيْهِ وَهُوَ اللَّذِي وَضُعَكُنْ لِسَبَابٍ يَتَوَدَّدُهُمْ بِهِ يَتَوَدَّدُهُمْ بِهِ وَيَجْلِبُ وَيَحْذِبُ وَيَجْلِبُ وَيَجْلِبُ قُلُوبَهُمْ إِلَا وُدِّهِ Maka Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan karunnya semuanya kembali kepadanya dialah yang meletakkan menjadikan semua sebab untuk apa ini mengajak kecintaan hambanya kepadanya dialah yang menarik dan mengarahkan hatinya hati mereka untuk mencintainya fawad tawaddada ilaihim bi dhikri ma lahu min an-nawati al-wasi'ati al salimati wal mustaqimati fa innal quluba arwahu as ala mahabbati al maka dialah yang mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya dengan Menyelaskan tentang Nama-nama dan sifat-sifatnya Yang luas, yang agung Yang maha indah Yang akan menarik hati-hati yang Sehat, hati-hati yang selamat Dari penyimpangan Dan akan menarik jiwa-jiwa yang Yang lurus, karena hati dan Ruh jiwa yang lurus Akan memiliki keinginan Atau kecenderungan untuk mencintai Kesempurnaan, mencintai hal-hal yang sempurna maka di sini Perhatikan, pemberian dan Anugerah yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah ketika kita mengenal akhidah yang benar. Adalah ketika kita mengenal pemahaman dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah yang terbesar dan bukti kecintaan yang, yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang menempatkan kedudukan tidak-tidak satu paling dituju dalam hidupnya. Sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan rasa cinta kepada hambanya. Hidayah terbesar bagi mereka dengan dikenalkan nama-nama dan sifat sifat Nya yang mahaid. Dan sebagian dari kita menganggap ilmu ini sebagai perkara yang tidak begitu penting. Atau sekedar mengisi waktu. Kalau ada waktu baru kita belajar atau memperbaiki diri dalam masalah ini. Ini jelas merupakan yang tidak tahu mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membalas kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang setimpal. Tidak menempatkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai prioritas yang utama. Padahal kalau kita ketahui bagaimana butuhnya seorang hamba untuk mencintai Allah dan jiwanya, hatinya tidak akan bisa merasakan ketenangan. Kecuali dengan cinta kepada Allah yang saya pernah gambarkan berkali-kali sampai-sampai para ulama menggambarkan hal ini kedudukannya seperti kebutuhan ikan terhadap air laut, terhadap air untuk hidupnya. Bagaimana air ikan itu kalau tak air kekeringan, maka dia sebentar lagi yang menggelepar-gelepar kemudian mati, kemudian tercabut nyawanya. Maka ini belum kita rasakan. Karena kecintaan dan keimanan yang benar belum masuk ke dalam hati kita secara sempurna. Karena dominasi dunia masih menguasai hati kita sehingga untuk saat ini yang masih menjadi target utama kita, yang menjadi keresahan kita adalah kalau dunia kita yang terganggu. Na'udzubillahimin dalik, Rasulullah SAW berlindung daripada penyakit yang sangat buruk ini adalah Doa beliau yang terkenal, Walatajali dunia Akbarohamina, walama blagohil mina. Ya Allah janganlah Engkau menjadikan. Apa ini target utama kami dan puncak dari pengetahuan kami. Jadi, karena kita masih dipengaruhi oleh hawa nafsu, dunia dan hawa nafsu kita mendominasi, sehingga pengaruh dari apa ini kebutuhan hati kita. Untuk tenang berfikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada-Nya, ini malah masih belum kita rasakan, masih belum bisa kita rasakan. Diterangkan oleh Imam mublakohi yang mulai Taala, orang yang sedang mabuk, ya, orang yang minum minuman khamar, minuman keras, ketika dia sedang mabuk dia tidak sadar, dia tidak tidak sadar akan keburukan yang menimpa dirinya, seperti orang yang sudah kena penyakit parah, itu terkadang dia tidak sadar lagi akan Sakit yang dideritanya. ibaratnya seperti orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu ya kalau di api iris, hilang sudah perasaannya, karena saking parahnya penyakitnya. Seorang nyair mengatakan, wa ma'il jurhin bi ma'ytin ilamu. Luka itu tidak akan bisa menyakiti mayit. Mayit itu biar dipotong-potong tidak sakit. Kenapa? Sudah sama sekali, sudah tidak ada peratannya. Nah, orang-orang yang sebagian orang, mungkin dia mengatakan orang-orang yang bergelimang dalam dunia itu seolah-olah tidak nampak akan rasa senyum. Kita katakan itu, akhirnya tidak nampak. Atau ke, apa ini, kenyataan tersebut disebabkan karena sudah sangat parahnya penyakit yang menimpa mereka. Akan tetapi kenyataannya hati mereka mesti sangat tersesat. Tidak akan mungkin merasa mereka melakukan kebahagiaan yang hak gigi. Nah, oleh karena itu, di sini Allah subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya demikian besar. Mengajak kita kepada apa-apa yang benar-benar mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka ketahuilah nikmat yang terbesar. Kita mengenal manhaj calaf. Kita mengenal pemahaman akhidah yang benar. Kita mengenal cara untuk mencari Allah yang benar-benar merupakan cara terbesar agar bisa mencapai pendukannya yang tinggi tersebut. Dengan mengenal nama maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulih. Imam Ibn Luqiyah rahimahullah ta'ala, saya ulangi lagi ucapannya yang terkenal, mengatakan, Man arafa allaha bismaihi wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Bagaimana yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatan yang -perbuatan maha indah dan maha sempurna, pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, <laughs> ini ternyata sebab terbesar untuk bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, adalah belajar akidah. Kemudian belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian merenungkan tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jiwa yang sehat. Hati yang masih waras. Majbulatun ala mahabatil kamal. Secara tabiat dia itu fitronya mesti mencintai jahat. Akan mencintai orang-orang yang berbukul. Orang atau pihak-pihak yang berbuat kebaikan kepadanya, maka tidak ada yang, yang memberikan kebaikan kepada kita dari semua segi kecuali Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada yang sifat-sifatnya sempurna dari semua segi kecuali Allah Subhanahu Wataala. Maka Dia adalah yang berhak untuk dicintai dari semua segi dari nikmatnya, kebaikan kebaikan yang dilimpahkannya, dari penjelasannya yang paling gamblang tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempelajari hal ini dengan se-, se maka dialah yang seharusnya paling berhak, paling pantas untuk mendapatkan dan meraih kedudukan yang tinggi ini dengan taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu Wataala. Nah, oleh karena itu ini lagi merupakan motivasi bagi kita semua. Ternyata banyak bukti kecintaan Allah Subhanahu Wataala yang kurang kita sadari, yang Kemudian, karena dominasi dunia yang terlalu besar, dominasi hawa nafsu yang terlalu tinggi dan terlalu kuat dalam diri kita, sehingga membuat kita berpaling dari semua itu untuk lebih memilih hal-hal yang rendah, yang akan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang hakiki. Saya panggilkan ucapannya ulama salaf yang terdahulu yang mengatakan, Masakinu ahli dunia khawarajumin ham yudriku aladza mafiha alaka miskinnya penduduk dunia, mereka keluar dari dunia dalam keadaan belum merasakan, belum bisa mencapai kenikmatan yang tertinggi yang paling lezat di dunia waktu yaitu beliau mengatakan mahabbatullah wa ma'rifatuhu wal-uns bi qurbihi wa syauqu ila liqaih. kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah mengenal Allah mencintainya merasa bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. ulama lain mengatakan la'alima al-muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi, Lajaladuna alaihi di suyu fihim. Seandainya para raja dan para putra putra raja orang orang yang punya kekuasaan dan kekayaan mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mengenal Allah beribadah kepada-Nya maka pasti mereka akan berusaha untuk merebut dan merampas kenikmatan tersebut dari kami dengan pedang pedang mereka. Tapi kenapa mereka tidak tahu? Mereka terhalang kemuliaan ini. Allah hanya khususkan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Ya. Dia akan mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya ini kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, memang banyak manusia yang tidak berusaha mengejarnya. Karena mereka dihijabi, dihalangi dari kejahilan, kejahilan. Memang Allah tidak mengingin untuk memberikan rahmat kepada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai diri kita terhalangi dari kebaikan ini. Maka kita berusaha untuk menyukai maka Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk segera meraih hidayah ini kita bisa dimuliakan atau mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau selanjutnya, wallahu wa ta'ala lahul tamul ta mutaq, fa kullu wasfin min sifatatihi lahu khasiyah fil 'ubudiyyati wa qalbi ila maulahi ila maulaha. Allah Subhanahu wa taala dialah yang miliki kesempurnaan yang <tuh> yang muli apa yang ini kesempurnaan yang mutlak, kebaikan yang mulia dan sempurna secara mutlak, tidak terbatas. Dan semua sifat-sifat Allah, semua nama-namanya dan sifat-sifatnya itu memiliki satu keistimewaan, kesungguh dalam satu jenis berbudaya penghambaan di kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa ini menaik hati untuk menaikinya. Jadi Masing-masing dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, itu memik uh, apa ini sedikit yang akan menyempurnakan penghambaan diri, keimanan dan ketakwaan masing kepada Allah. Oleh karena itu, semakin banyak mengenal nama-nama dan sifat-sifat besar -sifat kandungannya, semakin sempurna pula faktor-faktor yang akan mendukung menyempurnakan, memperbaiki ketakwaan kita, kecintaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Saya pernah juga nukilkan ucapan yang ini beliau kau Taala yang mengatakan apa ini akmalun nasubudi ia terangkan almutaabidulillahi bijamiil asai wasifati latiyya popliu alaih albasar orang yang paling sempurna menghambakan dirinya kepada Allah orang yang beribadah kepada Allah Bhanuh Puataala dengan semua Kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya Yang mampu dipahami oleh manusia Nah orang yang paling banyak Merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang saya terangkan Ini adalah mayoritas Sisi daripada Al-Quran Sehingga ketika kita bisa Mentadaburi dengan baik Memahami dengan baik nama-nama dan sifat-sifat Allah Berarti mayoritas Dari kandungan Al-Quran telah kesukaan Dalam hati kita insya Allah Sebagian besar dari makna Alam telah kita bisa sapi dengan baik dalam hati kita Semakin banyak kita kenal Nama-nama Allah, kita renungkan kanungannya Maka semakin banyak unsur unsur Cintaan yang menyempurnakan Iman kita ini, yang menyempurnakan Tauhid kita, semakin Terkumpul dalam diri kita Ditambah lagi dengan Merenungkan nikmatnya, merenungkan Anugerah hidayahnya, merenungkan Segala kebaikan-kebaikan, bukti-bukti Cintaannya kepada kita, maka jelas Itu ini merupakan nurun ala nur cahaya di atas cahaya yang seharusnya seorang hamba bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini ditetapkan dalam, dalam dirinya dan dijauhkan dari sebab-sebab yang membuat dia terhany dari kebaikan dan hidayah yang sempurna ini. Nah oleh karena itu apa ini <tuh> Allah Subhanahu wa taala baginya segala pujian dan anugerah. Demikian banyak sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kita mengenal Islam apalagi ketika kita mengenal mana jalan sunnah wal jamaah, kita mengenal pengajian demikian banyak sebab-sebab yang seharus sudah merubah diri kita menjadi lebih baik saat ini. Yang seharusnya sudah menjadikan kita bukan lagi orang yang menjadi budaknya dunia, budaknya hawa nafsu. Tapi kenapa? Kita juga belum berubah. Kenapa ketika sebab-sebab ini diberikan kepada orang-orang sebelum kita, para sahabat, orang-orang yang soleh, para sunnah. Kenapa bisa merubah mereka? Kita tidak berubah. Apakah tidak kita khawatir? Nanti Allah akan murka kepada kita. Apakah kita tidak khawatir? Nanti kita termalam golongan orang-orang yang tidak bukan makna maknanya daripada Al-Quran. Yaitu orang-orang munafik, yang menafik. Afalaya tadabaruna Al-Quran am'alubin akfaluhat. Orang-orang munafik. Apakah mereka tidak membuka Al-Qur'an atau memang hati mereka pun? Nauzubillahi min darik. Ini seharusnya menjadi bahan bagi kita. Kalau kita ingin mencapai predika sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan maka lagi tentang dari Syah Rahman Sa'di di sini, bukti-bukti kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Wa min tawaddudihi annal abda يشرد عنه فيتجب على المحرمات وفي الواجبات والله يستره ويح والله يستورهم والله يستوره ويحلم, ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا ثم يقيد له من الأسباب والتذكيرات والموائد والإشادات ما ما يبؤه faya tubu ilaihi wa yunibu fayaghfir lahu tilkal jaraim wa yamhu anhu ma asfalahu minadh-dhunubi wa min adh-dhunuy wa yu'idu kata beliau termasuk bukti-bukti kecintaan Allah kepada hamba Hambanya selalu durhaka berbuat lancang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkannya bahkan juga kurang dalam melaksanakan kewajibannya. Waktu sholat berapa banyak pikiran kita yang terkacaukan. Sudah sholatnya juga kita berikan waktu yang sedikit, berdikirnya juga sedikit, sholatnya pun kita masih dipengaruhi dan disibukkan dengan memikirkan pekerjaan-pekerjaan kita, memikirkan disibukkan dengan dunia kita. Sudah demikian seperti itu keadaan kita yang banyak waktu melaksanakan sholat. Yang demikian sedikit kita berikan waktu untuk Allah, ternyata Allah juga masih menutupi kesalahan kita. Masih berlaku lembut kepada kita. Tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Kita masih <gifat> diberikan nikmat, tidak diputuskan nikmat tersebut. Bahkan kita dimudahkan untuk mencapai sebab-sebab, mendapatkan nasihat, bimbingan untuk kembali kepada Allah. Sehingga kita pun bertobat. Kembali kepada Allah, meminta ampun, Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya Allah Swt mencabut sebab ini dari diri kita? Bagaimana waktu kita lalai, naudzubillahimindzalik. Kemudian pada saat itu si Tuhan menyambarnya ketika Allah berpaling dari dirinya, naudzubillahimindzalik. Alhamdulillah kita lalai. Banyak di antara kita yang hampir futur setelah itu ada yang nasihati, atau dia dengar ceramah, diajak lagi dia kembali kepada Allah. Ini kan semua kemudahan. Kalau bukan kerana kemudahan dari Allah Dia akan kembali Dan ke Allah pun mengampuni dosa-dosanya yang besar itu Menghapuskan kesalahan-kesalahannya di masa lalu Dan Allah mengembalikan kecintaannya dan kasih sayangnya kepada hambanya tersebut Subhanallah, inilah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu dalam dua ayat tadi kita perhatikan Sifat nama Allah al-wadud digandengkan dengan Pengya, Wahual Bāfuurul Wādud, ya. Dan Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Ketika Dia mencintai hamba-Nya dan ingin kebaikan untuk hamba-Nya, jika hamba-Nya ini melakukan sebab-sebab yang Menjauhkannya dari kecintaan kepadanya, diberikan hidayah kepada hamba tersebut, diajak kembali, diberikan taufik untuk kembali agar menyempurnakan kecintaan hamba tersebut dan tidak jauh darinya. Di ayat yang pertama. وَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّةُ تُعْبُ إِلَيْهِ إِنَّا رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ Minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya Sesungguhnya Rabku Allah subhanahu alam penyayang dan dan, dan maha mencintai Subhanallah, ini bagaimana nikmat Allah subhanahu alam bah, Ketika hambanya bertobat Yang tobat itu adalah dari kesalahan mereka sendiri Kemudian Allah sendiri yang memberikan taufik kepadanya untuk bertobat Allah Subhanahu wa ta'ala gembira dengan taubat hamba-Nya. Gembira dan gembira menerima taubatnya hamba-Nya. Bukan cuma dikembalikan, dihapuskan dosa-dosanya. Allah membalas kebaikan tersebut sehingga di antara hamba-hamba ada yang ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, justru dengan taubatnya itu menjadi kedudukannya lebih tinggi daripada keadaannya semula. Ini di antara sebagian hamba hambanya yang sungguh-sungguh ketika taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladha gatana bi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sangat penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan orang tua atau seorang ibu terhadap anak yang masih disusuinya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak sadar untuk sedikitnya tahu diri dan mau membalas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini? Kita diajak dengan demikian banyak ajaran Demikian banyak sebab-sebab penjelasan, tapi sangat sedikit di antara kita yang mau, yang mau mengambil pelajaran, na'udzubillahimindalik. Nah, oleh karena itu ini penunjukan atau kandungan di nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini, hendaknya menjadikan kita untuk sadar bahwasanya dengan kita berusaha untuk melatih diri kita, menjadi hamba yang setidaknya bersyukur dan berterima kasih. Sebagaimana, sebagaimana ucapannya Nabi SAW, Afala aku na dan syakur, Apakah tidak sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini orang yang seperti Nabi SAW, yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Setidaknya kita bersyukur, kita demikian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita dipilih menjadi seorang Muslim, apalagi seorang yang mengenal jalan sunnah. Di antara sekian banyak manusia yang tidak mendapatkan. Apa ini anugerah ini? Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya, dosa-dosa kita ditutupi, diampuni, kemudian kita pun masih bisa apa ini uh, uh, mendapatkan berbagai macam kenikmatan dengan mengenal Tauhid nama-nama dan sifat-sifatnya, mengakui kebesaran nikmatnya dan anugerah-anugerahnya yang lain. Maka ini adalah satu hal yang mestinya kita berusaha wujudkan dalam diri kita. Kemudian, termasuk yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, apa ini... Uh, Kecintaan manusia, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan buah dari uh, memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini yaitu Al-Wadud itu juga yang nanti akan memudahkan manusia untuk selalu termotivasi melakukan perbuatan-perbuatan hanya semata-mata mencari kecintaan dan dakritu'an Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang nanti bisa memudahkan mereka untuk Menjadikan kebiasaan-kebiasaan secara adat sehari-hari, bukan ibadah asalnya, berubah menjadi ibadah. Maka yang saya pernah terangkan dalam kajian kita, untuk bisa ikhlas itu bukan dalam kebiasaan sehari-hari. Dalam ibadah saja sulit, tidak sudah mengucapkannya. Bagaimana orang dengan gampang mengatakan, ah makan ini niatnya untuk menguatkan ibadah kepada Allah. Saya tidur niatnya untuk beribadah kepada Allah. Memang gampang diucapkan. Tapi kalau hati tidak dipenuhi dengan kecipaan kepada Allah, maka tidak mudah orang melaksanakan ini. Seperti jatuhnya Ibnu Mas'ud yang mengatakan, inilah ahtasibu fi nemati kama ahtasibu fi qawmati. Aku mengharapkan uh, pahala kerizuan Allah subhanahu wa ta'ala ketika aku sedang tidur, sebagaimana aku mengharapkannya ketika aku sedang berada, berdiri dan beribadah kepada Allah. Jadi, kalau hati kita telah dipenuhi cinta kepada Allah, maka kita akan selalu mengutamakan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Karena kita akan mencintai semua waktu yang dicintai oleh Allah, semua tempat yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintainya. Maka waktu kita tidur pun kita nyatakan untuk menguatkan diri kita, kecintaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk mengarahkan hati kita mencapai keikhlasan, Tergantung dari kecintaan yang ada dalam diri kita. Tergantung dari kecintaan yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita sempurnakan keimanan kita, yang saya sudah pernah terangkan syirik dalam niat ya, itu kata Ibn Fahim, amma syirku fil iradati wa niyati fadhali kalbahrul ladizlasa hilalahu. Syirik penyimpangan dalam niat dan kehendak, itu bahayanya ibaratnya seperti kudra yang tidak bertepi, yang orang berenang di dalamnya, kira-kira bagaimana mau selamat sulit, tidak gampang sudah kita ketahui bersama perkara ikhlas ini yang paling berat dilakukan oleh jiwa manusia kata salah seorang ulama ahli sunnah ma jahat tu nafsi ala syai'in mujahadattahu ala ikhlas aku tidak pernah berjuang menundukkan nafsu untuk bisa melakukan sesuatu yang melebihi melebihi e, berjuang untuk menundukkan nafsu agar bisa mencapai ikhlas jadi ikhlas tidak gampang, memang mudah diucapkan Maka kalau kita tidak berusaha menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah. Yang nanti akan me me mewujudkan kecintaan kepada manusia hanya semata-mata karena Allah. Sehingga dengan ini pun cinta yang bersifat Tobi'ah. Kita mencintai istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Akan berubah menjadi kecintaan kepada Allah. Membuat kita akan selalu menasihati mereka kebaikan. Membuat kita akan melarang mereka dari kemungkaran. Jadi semua kecintaan duniawi tadi ini membawa kita untuk... Menjadi cinta kepada Allah yang ini akan menjadikan berpahala. Sehingga keutamaan hamba ini akan selalu semakin sempurna di hadapan Allah. Tapi kalau tidak demikian, kecintaan-kecintaan tobiah tadi, cinta kepada anak, istri, kepada harta, yang asalnya secara tidak berlebihan, tidak dilarang dalam agama, tapi karena hatinya tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah, akhirnya hawa nafsu yang mendominasi akibatnya apa? Kecintaan yang tobiah pun, yang wajar pun asalnya akhirnya menjadikan dia melampaui batas sehingga terjerumus dalam penyimpangan yang akan semakin menjauhkan dia dari keridaan Allah Subhanahu wa Jadi inilah manfaat kita merenungkan sebab-sebab atau bukti-bukti kecintaan Allah kepada kita. Kita merenungkan nama-namanya, nikmatnya, anugerahnya untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Allah. Di samping ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi yang paling tinggi dalam agama. Ternyata juga akan Menyempurnakan amalan-amalan kita yang lainnya Sampai pun dalam perkara-perkara yang asalnya mubah Perkara-perkara adik, perkara-perkara duniawi yang asalnya tidak dapat pahala Tapi karena dilaksanakan oh, Dengan penuhi kecintaan kepada Allah Maka itu berubah ibadah-ibadah tersebut menjadi Hal-hal ah, tersebut menjadi ibadah yang bernilai Bernilai keutamaan bagi hamba tersebut nah, Kita ketahui inilah ciri-ciri Allah orang yang telah merasakan kesempurnaan iman dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda salatun man kunna fihi wajada bihin iman ada tiga perkara yang barang siapa memiliki demikian dia akan merasakan kesempurnaan iman ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimmas ciwahuma. dengan dia menjadikan Allah dan rasulnya lebih penyainya daripada yang selainnya. yang kedua wa ayyuhil mar'a la yuhibbu illallahu kama yakrahu ayukdzafa dia membenci tidak suka dikembali-kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia tidak suka atau tidak mau enggak untuk dicampakkan ke dalam ini ini bukti orang-orang yang telah Hatinya dipenuhi dari orang yang hidupnya paling berbahagia, hidupnya selalu bernilai lebih bagi dirinya. Inilah orang yang senantiasa dalam semua keadaan berbolak-balik dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu inilah hal yang kita inginkan, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara doa yang mungkin bagus untuk kita ucapkan dalam rangka Memudahkan kita mencapai kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarribuni ila hubbika. Ya Allah in aku meminta kepadamu hubbaka. Asaluhkahubba, aku meminta kepadaMu kecintaan kepadaMu. Wahhab amalin yukor ribu ni dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadaMu ya Allah. Maka semoga Allah Subhanahuwataala memudahkan kita untuk memahami dengan benar, memahami -ma dengan benar kandungan makna daripada nama Allah Subhanahuwataala Al-Wadud ini dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Serta kandungan dari nama-namanya yang lainnya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan keimanan kita dengan Kita merenungkan, memahami dengan benar nama-nama dan sifat-sifatnya Merenungkan nikmatnya, merenungkan berbagai macam anugerah yang dilimpahkannya kepada kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa mengambil petunjuk dari Uh, wahyu dan uh, dari, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kekurangan-kekurangan kita dan segala penghalang yang menghalangi kita untuk untuk dekat kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan afan atas segala kekurangan sallallahu wasallam mubarok ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bis yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazuk khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini Ustaz. Dan selanjutnya kami akan ajak para pendengar semua untuk berselajab dengan beliau dengan antum Ustaz dalam kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini Ustaz. Dan untuk anda, para pendengar yang ingin bertanya, anda bisa layangkan pertanyaan anda baik secara langsung melalui pihak telepon yang telah kami sediakan untuk anda semua di nomor 021-823-6543 bagi anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan untuk anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, anda bisa layangkan pertanyaan anda di 0819-896543. Baik Ust, yang untuk pertama kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ust. Ya selamat malam. Ya selamat malam. Nah, Ustaz, apakah boleh menjadikan nama Allah ini dalam doa untuk berdoa agar seorang suami atau istri menjadi mencintai pasangannya seperti dalam doa yang bunyinya ya Allah yang Maha mencintai jadikanlah istriku atau suamiku mencintai diriku. Apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Silakan, Ustaz. <tuh> ya, ee uh... Alhamdulillah, sholatul khalik. Rasulullah jadi doa yang diucapkan tadi doa kebaikannya, doa baik. Cuman kalau berdoa itu hendaknya kita meminta kebaikan yang besar begitu loh. Jangan cuma minta kebaikan. yang Selanjutnya Allah bukanlah suami pikirannya, saya sangat dia ikan yang lebih besar daripada itu kan lebih bagus saya karena mu. Mencintai saya karena Allah. Jadi supaya tidak jadi cinta itu hanya karena dunia semata-mata. Kecintaan terhadap dunia semata-mata yang akan menjadi celaka nanti. Saya sudah pernah bahas dalam kajian kita bahwa segala bentuk kecintaan di dunia akan berakibat buruk jadi bermusuhan di akhirat kecuali orang orang yang melalui cintanya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma in ba'duh li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang sewaktu di dunia, di akhirat nanti saling bermusuhan satu sama yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, mintanya itu minta yang baik sekalian. Ya Allah, jadikanlah saya dan suamiku atau istriku dan anak-anakku saling mencintai karenamu. Jadikanlah kecintaan kami. Rumah tangga kami dibangun di atas kecintaan karena mu saling menasihati untuk menyempurnakan keimanan dan kecintaan Kepadamu, Ini kan doa yang lebih bermanfaat, sudah benar-benar bernilai pahala dan menjadikan kehidupan rumah tangga insya Allah lebih lebih berkah dan lebih berbahagia. Nampak. Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawapan yang telah dan sebentar kita akan angkat dari pertanyaan pendengar kita yang pertama dengan Umu Aswanifah di Bukit Tinggi. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Wa Wa Wa uh, ana ingin menanyakan bagaimana cara kita agar uh, supaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Eh, pertanyaan tadi apa? Meningkatkan keimanan kepada Allah gitu ya. Benar sekali ya. Hmm. Cara untuk ia enam. Ya, jadi tentu saja cara untuk meningkatkan ke keimanan kepada Allah adalah lainnya. Paling utama, bahkan itu adalah sebab yang paling besar adalah dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempelajari petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini cara yang paling utama untuk meningkatkan keimanan, karena Al-Quran itu adalah baik-baik petunjuk. Inhalal Quranah ya dililati awam sesungguhnya Al Quran ini adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, apalagi Al Quran disebut dalam dalam firman Allah subhanahuwataala Hudalil Mutakin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al Quran kalau kita baca dengan merenungkannya maka ini sebaik sebaik baik sebab untuk meningkatkan keilmuan kita. Kemudian ayat. Karena ayat-ayat yang paling dominan, tidak adalah penjelasan tentang hal-hal yang bungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tentang asal tauhid. Yang paling pertama kita harus pelajari untuk kita kaji paham pemahaman yang benar padanya adalah permasalahan tauhid. Karena Allah, ma'rifatullah yang benar adalah didapatkan dengan mengenal ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu belajar tentang alun alun khawalij Jamaah tentang Asma'u wa sifat atau tentang Tauhid rububia dan uluhiyah ini merupakan perkara Yang paling penting untuk diusahakan Dalam rangka menyempurnakan keimanan kita Kemudian setelah itu jelas melakukan amalan-amalan soleh Banyak berdikir kepada Allah Perbuatan-perbuatan maksiat ini sebab yang Semakin menyempurnakan Kemudian ee, apa Didahului dengan perkara-perkara yang wajib Yang paling utama setelah itu disempurnakan Dengan perkara-perkara yang bersifat anjuran Maka sekarang caranya kalau kita ingin sempurnakan iman Belajar, ikuti kajian. Kajian dari Rojak yang menjelaskan tentang, misalnya bagaimana cara beribadah, solat yang benar, cara puasa yang benar, cara wudhu yang benar. Ini yang paling untuk kita utamakan kerana ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis kursi, riwayat Ibnu Tariq Allah berfirman: وَمَنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدٍ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا فَتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ وَلَيَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Itulah seorang hamba katakan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku mintai melebihi apa-apa yang aku wajibkan. Kemudian senantiasa hambaku itu mendekat aku. Dengan perkara-perkara yang bersifat sunnah atau anjuran, sehingga aku pun baiknya. Jadi, kita melaksanakan amal-amal yang wajib, kemudian kita tambah dengan perkara-perkara sunnah atau anjuran, maka dengan itulah cara kita mencapai kesempurnaan iman. Jadi, sinta Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setejaklah kharisfa dan selanjutnya kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Bapak Effendi di Jakarta. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Bapak samakan sama. Salam wabarakatuh. Ternyata kan eh uh, Cepat-cepat Allah asmaul husna yang kita yang saya tahu itu kan ternyata tidak semuanya sahih. Saya minta petunjuk kesaraan kira-kira buku apa yang bisa saya pelajari yang membahas asmaul husna secara sahih berdasarkan ada adalah, adalah yang yang sahih, Gajah, Basak, Soekran, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Ya Alhamdulillah, e, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu mudahkan kita untuk e, mendapatkan pemahaman yang benar dari keterahi dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Selasan yang baik tentang masalah Asma'ul Husna. Di antaranya buku yang terkenal yang Alhamdulillah sudah diterjemahkan ya. Yaitu bukunya Syekh Thaemin, Syekh Muhammad Al Thaemin, rahimahullah Taala, Al Khuwaidul Muthla. kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Alhamdulillah sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita cari di toko-toko buku Insyaallah ada buku tersebut. Di situ beliau memuat uh, 99 dari Asmaul Husna yang beliau teliti dari ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau juga buku terjemahan yang alhamdulillah Rasul terjemahkan kitabnya Syekh Abdur Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr yaitu berjudul Fiki Asmaul Husna. Fiki Asmaul Husna juga ini buku yang bagus dan penjelasan dari masing-masing Asmaul Husna lebih terperinci untuk kita bisa mengambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita insyaallah. Juga ini sangat bermanfaat. Iya, manfaat. Zikr khairin dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz dalam satu Al-Qur'an terjemah yang ya, pernah mm, yang pernah saya baca di dalamnya Al-Qur'an terjemah tersebut mengartikan nama Al-Wadud dengan Maha Pengasih. Apakah ini benar Ustaz? Iya, <tuh> uh, itulah kalau terjemahan itu gimana ya? Terjemahan itu sulit ya. ya Kalau mau bagaimana ya Karena kadang-kadang bahasa Indonesia tidak mewakili ya. Mungkin ya eh, jelas maknanya sih tidak salah gitu ya Maksudnya maha pengasih atau maha mencintai kan mirip ya Nanti masalahnya kalau kita artikan rahim juga rahman juga seperti itu Maha penyayang, maha pengasih Jadi begitulah. lah Jadi kadang-kadang eh, kita memang menerjemahkan pendekatan saja ya Pendekatan kemudian ya dijabarkan maknanya Kalau Mungkin kalau mau dibilang eh, maha mencintai bagi dia agak ku, ya, maka dia sebutkan dengan Maha Pengasih. Tidak mengapa sih, asal dia asal maksudnya jelas uh, beda tidak sama persis dengan nama yang lain seperti Rohin juga diartikan Maha Pengasih begitu ya atau Rahman Maha Penyayang. Maka saya rasa tidak ada masalah ya selama orang yang nulis itu yang tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa yang diterangkan tadi maksudnya Maha Pengasih yang Maha mencintai hamba-hambanya yang mengikuti butuhnya begitu ya di makan. Mamsat. Baik, kita akan kembali dengan pertanyaan para pendengar yang berikutnya. Ya, silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Sekampek. Ya, silakan Ibu. Ustaz mengaplikasikan nama Al-Wadud ini ke dalam keseharian e, bagaimana ya, Ustaz? Agar e, apa, Allah berikan kemudahan untuk menjalankan mengaplikasikannya itu, Ustaz. Terus yang kedua, menyimpang, Ustaz. Mohon maaf. Uh. Tentang apakah uh, benar orang yang diterima uh, saum Ramadannya itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan saum sawal ini. Lalu bagaimana orang yang tidak melaksanakan saum sawal? Apakah itu juga tidak artinya tidak diterima uh, Ramadannya gitu? Stan. Subhanallah. Waalaikumsalam. Ya, e, Mengaplikasikan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita Untuk mudah menerapkan kandungan dari nama-namanya dalam kehidupan kita Sementara dengan Setelah Jadi Saya sudah terangkan berkali-kali yang namanya Nafsu itu kan perlu dilatih Kebaikan apalagi kebaikan besar seperti ini perlu dilatih Di samping kita tadi belajar Kita renungkan nikmat Allah Kita melatih diri untuk lalu mengutamakan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, melatih diri dalam rumah tangga kita untuk mencintai, menjadikan cinta kita yang bersifat uh, apa karakter asal manusia, kayak mencintai istri, mencintai anak, mencintai suami, mencintai keluarga. Kita untuk diarahkan kepada kecintaan kepada Allah. Maksudnya kita berusaha menjadikan cinta terus tidak menghalangi kita nasihati mereka dalam kebaikan, kita nasihati, kita arahkan pada kebaikan, berbuat salah ditegur. Ini untuk melatih diri kita agar menjadikan kecintaan kepada Allah itu di atas segala-galanya jadi itu yang kita lakukan kemudian kita latih hawa nafsu kita untuk terbiasa ditundukkan, jangan berlebihan mencintai dunia terbiasa dimasukkan pemahaman kepadanya misalnya kehidupan dunia itu rendah yang lebih utama adalah kehidupan akhirat kemudian dibiasakan dia untuk dilatih dalam ketahatan dipaksa dia untuk bisa selalu mengikuti pengajian, memahami, mengamalkan da'wah, bersabar dan Kebaikan kebaikan. Ini caranya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi melatih kecintaan kita yang bersifat tabiyyah tadi supaya tidak melampaui terbatas, mencelakakan kita. Agar kita arahkan kepada kebaikan sedikit demi sedikit, pelan pelan. Akhirnya kita akan terbiasa dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa ini mencapai kecintaan kecintaan katanya. Dan jangan lupa ya, jelas yang paling utama diaplikasikan dalam persen tadi kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar meraih kecintaannya dan dimudahkan lakukan amalan yang mendekatkan diri kepada kecintaan kepada Allah pertanyaan yang kedua tentang e, mengenai masalah apakah orang yang diterima puasanya nanti adalah orang yang ciri-ciri diterimanya puasa melaksanakan puasa syawal maka ini jelas tidak mutlak seperti itu, karena puasa syawal tidak wajib, tidak ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah wajib hukumnya, maka kalau katakan ini kesempurnaan iman ya, jelas benar, tetapi kalau dia ada halangan tertentu ada sebab yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa syawal, maka Allah tidak akan mencengahnya Masih banyak kesempatan untuk berpuasa Merupakan ketahang kerinduannya Untuk berpuasa masih banyak waktu-waktu yang lain setelah syawal Puasa sunnah, senin, kamis Di waktu-waktu yang lain Puasa setiap hari, setiap Tiga hari, setiap bulan Kemudian nanti juga di bulan Muhammad ada puasa Keutamaan puasa besar Kemudian di bulan Dhul Hijjah ada beberapa, apa, Keutamaan ya Jadi uh, tidak menjadi uh, Apa Patokan utama bahawa setiap orang yang diterima tandanya adalah daripada rasul. Meskipun ini jelas kebaikan, tapi tidak sampai dicela orang yang meninggalkannya, karena ini adalah perkara. Yang tidak wajib hukumnya Selama bu, dia bukan karena meremehkannya Selama bukan karena dia membenci sunnah tersebut Maka Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan itu sebagai sebab Untuk berkurang kebaikannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun jelas kita berusaha untuk Mengejar keutamaan tersebut Nam. Dan kita akan angkat tangan terakhir Di berjumpaan kita di pagi hari ini Dari pendengar kita melalui telepon Dengan Abu Hamid di Riau Di Duri. Silakan Abu Hamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Uh, anak pun tanya uh, mengenai kajian Pak Ustaz tadi. Uh, yang pertama mengenai ini, kalau kita menghadiri acara walimahan, Pak, sering kita mendengar orang mengucapkan kata selamat kepada uh, yang baru melakukan pernikahan, mengatakan uh, semoga... Uh anda mendapat suami yang al-wadud, gitu. Apakah ini dibolehkan atau apakah ada hadisnya yang sahih mengenai hal ini? Yang kedua mengenai penggunaan nama Allah juga terhadap uh, nama anak yang yang kita uh, baru lahir, misalnya, pak. Salah satunya penggunaan nama Hamid. Apakah harus kita Sandingkan dengan yang mana? Contohnya kayak nama anak saya ini namanya Hamid Yusuf, gitu, pak. Apakah ini boleh atau harus bagaimana Pak itu aja Pak Ustaz. Makasih jasa ya, ya. mulah karen. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Ustaz. Waalaikumsalam Ya uh, uh, pertama pengucapan bentuk selamat ketika walimahan ya tentu yang paling terbaik adalah yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita ketahui bersama. Uh, dalam riwayat-riwayat yang sahih ucapan yang terbaik kita ucapkan bagi orang awalim adalah barakallahu kawwabarakalika ya. wajah ma'abainakum fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan atas kalian dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Ini pun sudah mengandung makna wadud. Apa ini kecintaan kepada Allah. Artinya dikumpulkan dalam kebaikan, artinya rumah tangga mereka itu dikumpulkan dalam cinta kepada Allah. Saling saling menolong dalam kebaikan, saling mencintai karena Allah. Makanya ibnu Masood rahimahullakalauanhu termasuk. Menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sah Ketika seseorang itu berdoa ya Ketika baru menikah kemudian uh, Mereka salat ya, Salat yang sudah kita ketahui Disebutkan dalam riwayat yang sahih Suami Isya Salat uh, disitu di diucapkan doa-doa. Uh, Allahumma yang dari Ibn Masud ini. Allahumma jema' bainana idha jema' ta'fil khairin. Wa farrik bainana idha farakta ila khairin. Tak oh, kami berdua dalam rumah tangga ini. Kalau dikumpulkan dalam kebaikan. Dan pisahkanlah kalau dipisahkan untuk kebaikan. Jadi ini benar-benar cinta dan benci karena Allah. Jadi ini uh, termasuk mana daripada wadud. Adapun mengucapkan lafat yang tadi. Karena tidak ada sunnahnya. Maka jangan kita ucapkan. Yang terbaik adalah... Uh, Hadiun Nabi SAW Petunjuk Nabi Wallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti Apalagi jelas-jelas ada petunjuk yang seperti ini Adapun kalau kita mau doa untuk diri kita sendiri Atau orang lain Ya Allah mudahkanlah mereka saling mencintai Dalam rumah tangganya karenamu Mudahkanlah mereka saling tolong menolong Untuk mencapai takwa Maka ini baik Tapi jangan kita ucapkan sebagai Ucapan salah tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW Adapun nama Hanif Yusuf Nama Hanif itu artinya apa? Kalau kita khawatirkan itu mengandung arti Tazkiyah Ya, rekomendasi untuk kebaikan diri sendiri Karena yang saya ketahui uh, Al-Hanif itu diartikan oleh para Ulama Al-Muqbil Al-Allah Al-Mu'arid Amman Siwahu ya, Menghadapkan diri selalu kepada Dan berpaling dari selainnya Apakah ini termasuk nama yang mengandung uh, Tazkiah, pensucian diri Saya dari makanan tersebut Anak sendiri belum pernah nanya kepada para ulama Berapa keterangan Apa uh, Apakah nama tersebut demikian? Wallahualam bismillah. Kalau di, kalau sifat ya, memang Allah mensifati nabi Ibrahim ri untuk menamakan diri kita dengan, dengan sifat tersebut. Kalau ini mengandung janji juga memang harus diganti ya. Kalau Yusuf tidak ada masalah, iaitu manadan, Timanu, Kitas Kia. Adapun nama Hanif ini yang saya sampai sekarang belum dapatkan keterangannya. Cuma artinya seperti itu ya yang kita ketahui. Orang yang selalu menghadapkan oh, lurus hatinya dan berpaling dari dari yang selainnya begitu. Uh, yeah. Ini Allah oh, Alam Bishwab, yang jelas uh, kalau belum ada penjelasan ya kita tidak ganti dulu ya, nanti sampai ada penjelasan baru kita ganti nama tersebut Nah, nah Ustaz, Zulukullah Khair Ustaz dan sebagai penutup di perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz, mungkin ada yang ingin sampaikan kepada pendengar, silakan Ustaz Ya, para Alhamdulillah, uh, sebagai penutup atau kesimpulan dari kajian kita, saya cuma ingin menyampaikan tadi Nukilan yang sangat berharga dari Syabdur Rahman as -Sahari. saya ulangi lagi bahawa setiap dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita pelajari dengan itu akan menumbuhkan satu bentuk ubudiah dalam diri kita, dalam hati kita untuk semakin menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak kita memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin kita mendalaminya, maka semakin sempurna pula keimanan kita. Nah, ilmu ini harus kita perhatikan. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita kaji kembali, kita ulangi lagi yang belum kita fahami, semoga dengan itu Allah Subhanahu ta'ala mudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan iman dan cinta kepadanya. Demikian saya cukupkan. Salawatul 'ala Nabi Muhammadin, wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum di salatul 'idil waladhir bil alamin. Subhanallahum bihamdillahi washamilil alamin. Nama Ustaz, dhuk atas kesempatan dan waktu yang telah antum di pagi hari ini untuk para pendengar Radio Roja dalam menyimak satu kajian tentang fikih asmaul husna yang telah antum dalam pembahasan tentang al-wadud. Kami mengucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan dan selain ini kami akan berhubung dan insyaallah kita akan ketemu lagi sepada hari Kamis yang akan datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.